A la 1 27, un ratet per cuidar-nos una miqueta. Dius, home, no, si jo no... Si jo estic bé, jo... No, no. Vale. I igual són coses les que comentem ara que igual ja saps, però que convé recordar. A mi a te dono una clau, una tecla, què sé jo què, i te puguem ajudar a acabar el dia torero. O la setmana. O el mes, i te canvia una miqueta el rollo. En fi, este ratet que ens dedica, així, els dilluns que ve, que és un o sí o no, Arnau Benlloc. Arnau Benlloc és un periodista, és un xicó molt emplat, que es dedica a fer divulgació de mm, motivacions per al canvi. No és així, com dius tu? No, tu ho dius d'una altra manera, no, Arnau? Inspiració, però. Bueno. Bé, no és motivació, és inspiració, que és una paraula molt més bonica que motivar. Inspirar encara és... és que mola molt més, que és inspiració per al canvi. El podeu trobar en Levanta amb el Cantillo Valenciano, en, en el seu blog, c'hi si ha maneres de connectar-se a la fuente, o en Eh, ens proposa avui Arnau Benlloc, enamorar-nos està molt bé, està molt bé per a la tornada al col·le, per, per a setembre però enamorar-nos, ojo, de nosaltres mateixos Ostres, això ja, ja m'has fet cabellar. Això què vol dir, a veure? Bueno, això vol dir que, bueno, si som pràctics, l'única relació que no se pot tallar en la teua vida és la, la relació amb tu mateix. No de moment, de moment no, no, no sí. existeix el divorci d'un mateix. Sí. Tot arribarà. Això sí, sí, sí. va molt ràpid i tot arribarà. Mi per tant, jo crec que és pràctic el dur-te bé. El volerte per tant tens que volerte-te. No? I jo crec que en general en general estem eh, caminem per la vida en una miqueta de baixa autoestima per lo, per lo general. Correcte. Ara ara en parlarem també de, la de... algú puga pensar és que clar eh, si' me donena molts capritxos està parlant d'això si me cuide eh, estic sent egoísta no? estic... Oh, ja, però és que sol de la teoria de que primer temps has d'estar- tu bé per a poder donar-te tens que estar ple, en este cas de amor, para poder donar-te, te, te poso un exemple. Tu vas molt bé de pasta, de diners, i dius, vaig a ajudar jo en este projecte, vaig a ser, no sé, vaig a, vaig a ajudar aquesta persona que no pot arribar a, a fin de mes. Però si tu no pots arribar a fin de mes, tu veus normal que tu puguis ajudar a aquesta persona a, a final... Si tu no arribes, tu tens que tindre un mínim, no? un mínim ja cobert. Tu és el teu mínim, de, el teu amor propi, ben entès... Eh, estàs en una situació en tu pues, te vols, te valores i tens una autoestima més o menys per poder caminar, el... pues, doncs ja pots eh, mirar cap als demés enfocar-te en els demés i, i, i, i ser amor que rebosa repartir-lo però jo crec que la base és un bon ciments i és una bona autoestima Molt de persones pot estar preguntant-se, no, perquè no, amor, amor amor, jo sent que amor o he sentit o perquè això és una cosa que igual, li ha caducat pues, no sé, per la meva dona o per una... és una cosa com tenim el, el tema de l'amor romàntic però claro. ja, que hi ha altres eh, varietats tremor, perquè, sí. quan dius amar o amor, en este cas què està referint Com podem centrar una miqueta més el Mira, concepte? Mira, jo podria centrar el concepte en cuidar-te Aprendre a cuidar-te, a mimar -te. igual que hi ha una gran experta en autoestima que es diu Olga Castanyer, que he tingut l'oportunitat d'entrevistar-la, que ella diu una cosa, diu, és canviar, amar-te és canviar, eixa veu que tens dins crítica eh, per una veu amant, una veu amiga, una veu cuidadora. Mm? ese Pepito Grillo que se m'està dient es que mal estás fent això, so, o tu no vas per això so, o tu es, no eres suficientment o no t'ho no mereixes, però una altra veu de bueno, anem a intentar-ho eh, tu sí que pots, o tranquil tot s'arreglarà aquest tipus és, és, un, és un xip però, i, i això pues, te canvia un poc, te canvia un poc la relació amb tu mateixa i per tant pues, te puja una miqueta l'autoestima l'amor propi, però ben entès no? la vanitat sinó l'amor ben entès, és el cuidar de tu mateix per a poder cuidar dels teus, que si no, no a mi no m'eix la regla de tres. O sigui, a tu... Un concepte interessant este de diferenciar mm -hmm. també, no?, l'autoestima la, de, la, de la vanitat, no?, que claro. algú pugui estar pensant, clar, és que són un poc això, egoista, una certa... Mm, bueno, si no falta d'humilitat, una certa vanitat, no? Si Ai, quan t'ho menys o, a lo millor, amb, a, no sé, una certa compaïnça en una mateixa, al final... Mm -hmm. No, clar, si, si sempre estàs, estic donant-me aprovació a lo que faig, no sé, mai me superaré, per dir-ho així, no? Però precisament la vanitat és un signe de falta d'autoestima. Mm? perquè el que, el que necessites és el reconeixement des de més, estàs sempre buscant eh, les molletes de pa que te deixen per ahir, d'amor de, dels de més i estàs intentant arreplegar-les totes a l'hora. Hi ha una mendicitat amorosa Hi ha una mendicitat amorosa, sí, sí, una mendicitat sí, sí, amorosa, sí. sí. Hi ha, Hi ha una gent que, té, que és mendicant d'amor Sí, molt, molta més que, de la ai. que pensem perquè se sentim insegurs no, no, no se valorem, entonces clar necessitem que algú ens diga el que valem i ahí és com comença tot el, tot el problema i per això jo convido a la gent senta't un poc, pegat algun homenatge de tu mateix fes un massatge, pegat <ríe> un bany en, en olis, o jo què sé o sí, després sí, t'anar a passejar, que sí, sí, dic, o afraçar-te un altre sí, sí, sí, o cuida't un poc, cuida't, si és que tens que durar tota la vida <ríe> és que no n'hi no, no ha més mira quina frase, diu, añadiria que Mm, más que aprender a amar Has de recordar cómo se ama Per això que estàvem parlant sí. del concepte i de, de, de, de què estem parlant quan parlem De de amar o de, amar o de amarnos a nosaltres uh -huh. Com se ama Bueno ¿cómo, bueno, cómo se llama? ¿cómo se llama? Lección 1. No es, ¿cómo, ¿cómo se no, llama? Esto no va así, ¿no? A ver, manual cómo... More, es, sobre todo el amor es una energía, es una energía positiva, es una energía, es la energía de la natura, ¿no? Esto nace de manera natural, pero tanto amarte es simplemente pues, eso, tíndete en estima, cuidarte, saber el que necesites y de ir de manarlo, ser asertivo en este caso. Si tú eres una persona que te cuesta decir que no, Pues perquè te vols poc, perquè estàs buscant i això la mendicitat amorosa. Ah, entonces, tant... Este és es un interessant detector. A mi me costa moltíssim. sé que hi ha un llibre sí. llum si sí. d'adolescent, un clàssic que diu, aprenda a dir no sí. i perquè que no per què no puc dir que no? Això és mostrant poca estima per mi mateixa per tant estàs mostrant que, que, que no vols... Eh no vols el rebuig dels altres o tens por al rebuig dels altres per tant necessites l'opinió dels altres mm? uh -huh. tu no saps, eh, no saps d'una manera tranquil·la d'una manera constructiva expressar de més. doncs mira, això no és el que em fa falta a mi en aquests moments, per por moltes vegades a que eh, te rebutgen o que te, te deixen de voler o tal. Uh -huh. clar, tu tens por que te deixen de voler per què? Perquè tu no t'acabes de voler Això en l'escala personal o de parella o d'entorn de no familiar pas, sí. o d'amics Vale, guanteng, pero de vegades en l'entorn professional eh, tens que utilitzar diferents bares de medir, bueno, perquè el millor no, no entonces... Llavors, de casa no estàs jugant-te a dormir amb les garrafes, no? Efectivament, a més es que tu tens compromisos professionals, com tot el món. Tens que pegar la capota. Ara et te traure temes que ¿Sí? a tu no, però és el que eh, n'hi ha. Es que, ja. Ximo, tu vindries... Però, bueno, tu eres conscient... No, no, no aniria, claro. però vinga, va. Bueno, sí. ahí també un poc és tu com vulguis, també. Sempre sí. tens la llibertat, al sí, final, eh, sí, de com vulguis tu enfocar. Però és de veure que de quan en quant has de cedir, no? M'agrada aquest concepte, diu, amor versus miedo és que sí. són, són els grans antagonistes no? sí, sempre hem pensat que és, és l'odi el contrari de l'amor, però jo soc més de la teoria de que molt és, és la por Estic molt la por, no diguem un concepte de por clàssica, sinó ah. l'esport les en general les preocupacions que acaben convertint-se eh, o acabes somatitzant-les cada un d'una manera sí. però el remat és ansietat i el Clar. que parlàvem, també els indicadors biològics que tenim, les serotonines i totes les, les hormones i tot això, acabant sent un indicador realment de que aquesta ansietat està perjudicant -nos. I físicament també podem arribar a notar-ho, no? I aquest matí jo he llegit una notícia que és en primera plana d'un diari, crec que és del, del, del Llevant, precisament, que en, en els últims sis anys ha pujat el consum d'ansiolítics un 27%. Sí, sí, portada del diari Llevant i Ui, sí. Un 27%. En sis anys. I això és que no estem bé d'autoestimar l'ansiolític, el que fa és baixar l'ansietat perquè estem, tenim, estem en... preocupats estem, no, no, no estem segurs, no estem confiats eh, per què? perquè bueno, també és de veres és, és el món que estem dissenyant no? les presses, mm. el, els valors aquesta escala de valors que no s'està envalejant una miqueta, però és una, és una notícia realment molt trista I, i ja si se posen més greus en un altre diari llegia que, que, que cada dia se ve deu suïcidar 10 persones al nostre país això és que alguna està indicant que se suposa que ho tenim tots per ser, que, tot per a ser feliços ISOs, tenim la tecnologia a punta, tenim els avanços científics, però alguna cosa està passant que no, no estem encaixant l'equació. Absolutament. Bueno, pues esta és eh, bueno, la primera de les idees que és interessant allò de tornar a enamorar-te de, de tu, de que no sigues un i utilicé també les teves parables, un jonqui no com este que era del jonqui del, del dinero, el venament, sinó un jonqui de l'apropació, la els de veres acaba uno en relacions que acaben en certa dinàmica de toxicitat, de buscar sempre l'apropació de l'altre, sempre el beneplàcit, sempre el... tu sempre bona cara... No dic que altres... sigui fàcil, eh? No dic que sigui fàcil perquè ho tenim molt arreglat i escolta, un no. aplaudiment li arreglarà a tot el món però clar, no, no, no, no tindre ixa dependència, saps? Correcto. Bueno, i també perdonar-se, no? Allò de, de dir-te a tu mateix... Es espera, fecimental. perdona. Eh, tío, oi, no eres superman i eres innocent, ¿vale? Que... A partir d'ahí, perdona't i, i comencem a construir. I arribar al convenciment de que som innocents és fonamental. No és fàcil, és un procés, però és fonamental. Tu eres innocent, absolutament. De cap, seria una primera... la primera fa... No sé si un primer esglaó per a poder-te enamorar, perquè molts de eh, nosaltres tenim l'autoestima baixa que per altres mateixos perquè estem machacant-nos en el que hem fet malament. És vale. possible que ens enganyem però donat l'oportunitat de perdonar-te, no?, i de dir bueno, allà va ser un, en un film, sí, revolcó, sí. Un, un mal moment, però que ja està. Ja està, s'ha acabat, no <ríe> te m'aixaques. Enamora't de tu. El concepte està molt xulo. Ara, com seduir-nos a nosaltres mateixos? Bueno... Seria com un cortejo, també? Un ¿també? poc, sí, a mi fa falta. tantes voltes fa no falta igual, sí, no? Pues, no? no fa falta. Més directe, no? perquè, clar, sí. nosaltres mateixos no cal tant de romans, No, però sí que cuidar-te i dedicar-te sí, temps, i sí, sí, sí, sí. tendre cites amb tu mateixa, i dedicar-te temps per a tu, per a a reconectar-te amb tu. No t'ha passat que de vegades, quan has estat molt de temps no, fent, tu, deixant de fer una cosa que t'agrada i tornes a recuperar-la, recuperes identitat. Et tornes a connectar en tu mateixa. Al mig és un, no sé, sí. una xicoteta cosa, però dius, sí, m'escenc jo. I, i dic, ui, si me senguió, què passa? passava fa 10 Està, minuts? Estava perquè... anant molt lluny de mi. <ríe> <ríe> molt lluny. És veritat, si n'anem molt lluny, si lluny. portem-nos molt, portem molt de lío, de lío i estem molt cansats, <ríe> també. Una manera de tornar a connectar nosaltres mateixos, d'estimar-nos a nosaltres mateixos, seria el millor estes estos xicotets guiños que ens faríem a, a nosaltres. Està molt bé. Bueno, i l'altre bueno, consell, recomanació, l'altra idea que posem aquí damunt de la taula és descansar. Ja, però és, sí, però és una toteria, però és que anem furtant-li hores a la son sí, ja, però... i que anem massa... No te... Acabem de descansar. al remat, si ens passem el cons, m'ho explicarà un... no? sí. una bona estralada. En, en general, eh? hi, ha un, hi ha una cronificació del cansanci en la societat. Eh? Vivim per damunt de les nostres possibilitats físiques i emocionals. Estem massa saturats. Per què? Perquè ara les maquinetes ens ho, ho fan tot. Què passa? Pues que, que a vegada fem més i ja, el que tu fes en un dia ara ho pots fer en una hora gràcies les màquines, què passa? Pues que una miquita més una miqueta més, una miqueta més, i al final dius, ostres, i jo? On estic jo? No? On, estic, on, on, on quedo jo en esta amalgama d'accions sense parar i això de això que no tinc temps per a res? Pues si no tens temps per a res, no tindràs temps per a viure no sé si m'explica Quan estàvem parlant d'això de donar-nos xicotets plaers En el dia a dia, ara que estem recuperant la rutina També hem de tratar de buscar Això, l'enamonament El disfrutar El millor de cosetes de la rutina Que potser són xicotetes, són menudes coses És millor, que sé jo La para'lmoçar, el cafè net, El retrobar-te amb companys I, per exemple, una becaeta una becaeta. Això, això, això és meravellós. És... I, I damunt t'aprofites i descanses, no? Sí, sí. és, és el yoga ibérico. <ríe> sí, ja sí. el ioga ibérico. Sí, sí. Jo crec que és molt important descansar, però moltes vegades també ho deixem com a, deixem com a, de, a segon plat, no? Sempre s'oblidem de descansar, però és que descansar és molt productiu. Nosaltres que vivim ara en l'era de la productivitat, que s'ha de ser productiu, però si no descansa vostè, no serà productiu. Correcte. I, no, I no disfrutarà d'aquests xicotets moments senzills que són, calc cal, cal, i, i gratuïts de que són les que ens fan disfrutar de la vida. Doncs pues vinga, va, respira i descansa. I dona-te l'oportunitat també, de, precisament d'això, de donar-te el ratet per a descansar. Perquè moltes vegades no, som, no estem atents als senyals que ens dona el cos. No. I quan ens tomba... Ai, que agarrat, està grip, que no, sí. no Igual, sí, està grip Però, no. que tu s'allis eh. raire <ríe> D'on ve això? Pega-li una pega sí. M'encanta, diu sí. Explota, explota, m'expló si, si al final acaben apretant Molt, no? El, sí, sí, sí N'hi ha que trobar el moment Per dedicar-se al descans I descans no és no, no és no fer res, que, que també Però que no, te, no és no fer res És fer coses, com el que tu has dit, un hermosaret És fer coses que, que a tu te te, te, te, te deixen tranquil calmat, en pau, te reconnecten tinc un, tinc un col·lega que és incapaç d'estar una vesprada de dissabte pegant una becaeta en el sofà i veure una pel·lícula a la, a la seva parella, és incapaç Pues no, que, no, però com puc estar sense fer res? Eh, que té que no. pues un problema, ja Espera sí, que, bueno. que no li passa res, però haurà de prendre consciència Perquè si no un dia el cos dirà Molta gent té aquesta sensació de Que quan està descansant està de que estàs descansant t'està sent Estàs enganxat a la roda del hamster que jo, Estàs enganxat ahí a, a la carrera de la rata I quan pares És que, quan pares, fa, és que hi ha molta gent que li fa molta por mirar que és el que passa quan pares, ah, mirar cap a dins. Perquè fa mal. Bé, donat, dius, no? Per què no puc estar en la mogadona mirant una pel·lícula després dinar? Pues, eh, no sé, para. vaig a parar a veure realment que anirà ahir. No sé si és pues, de que no m'ha agradat el cine o la mogadona. <ríe> <ríe> o jo que no. Però és que molta gent va en aquesta carrera, que tots sabem quin és el final d'aquesta carrera, quina és la meta, tots ho sabem, perquè és la mateixa per a tots. Que t'estampes o què? No, al final de la meta és que t'he mors. Ah, la vida, bueno, si tu sí, vas corrents, al final <ríe> ja saps la meta quina és. Per tant, si no t'he de expressar... Descansa, home. Acabo d'acabar en el mateix puesto tots. Perdona que tots, no me levanti, sí. que deia Grutxoman. Efectivament, anem a acabar tots en el mateix puesto, afortunadament, perquè, com diu un amic meu, n'hi ha que des -des -des -des desconejar, perquè és de Càdic, n'hi ha que desconejar. Hay que desconejar. Hay que desconejar. De Vamos a desconejar un poquito. Descansa i enamora't de tu mateix. Ha donat un espai, també, per apremiar-te. Arnau lloc gràcies. És de veres que són coses... Igual són senzilles, igual les sabem, però... Està bé recordar-les sí. Un autèntic plaer Gràcies sí. Benlloc Adeu